ويو ا سلون من قونده وجعلکم او تاسو یي بادشاہان جوړکړی یا خدای دې نظم کې بادشاہین تاسو رو درکړی دا او یاد ملک نو مراج تاسو آزاد یي د خپل ځان په خپل مالکانی تاسو غلامان نه او عطا کو تاسو تم اغس لم یوت احد من العالمین چې نه دی ورکړی نه دی ورکړی تاسو هیڅ ذات دې عالم نه دا فضیلت بل بر چاته نه دی ورکړی يا قومي موسى عليه السلام بيو اي ده ما قومي الارض ننوز تاسو زمكي تا المقدس تا چپاك زمك دا دا فلسطين زمك دا او بعض حصد وردن مراد التي اغز مك كتب الله لكم چه الله مقرر کرد انتر کرد الله تاسو تا ولا ترتدو على ادباركم او تاسو بنوها فسكي گئي فخبول الشاقانو فتنقلبو خاسرين نطاس بشی الطوالیان د دیز دیزه کې د موسی السلام د قوم هغه خبره بیان کړي چې موسی سلام د مصر نه بن اسرائیل راوستل او دا کوه سینا د خواوشا سره اور رسیدل او رس د دیزه نبیانو دی روان شو د شتفاران تراغلل ام په دیزه کې دیوتا الله تبارک و تعالی خو کمو کچی تاسو لار او دا دا پلسطین زمک دا عمالی قون ازاده دی دشت پیران په پیوزیبانی دیو موسیٰ علی سلامی سار کرل او دولس کسان این سرداران د پلسطین د حالاتو د معلومورو د پارولگل دا دولس ورنچ لارل او واپس راغلل نو دیو دیر مایو سکون ریپورٹ کو او دیوی چی دا خو دیر او چد خلق دیو ی او دا شاہ او دا پیو نهرون بایی گی دمر آباد از مکده او دا خلق ډیر زوروار ده جب بارین دی دیر دی دنگ دن خلق ده وی زمون مثال خودی سو لکن آگوی پا نسبت بند دم, دم لخانو گنده او بلکل گره که حملان مکدنو پتھنشت ده دیر دی طاقتور خلک ده دیر ریپورٹ ٹول بن اسرائیل دا سی مایوس خلو چر اکڑا وی بس مون چمپا مصر کی وجلی وینو خواه نو الله مدل تراوست چې دا مالک او پری تروباندې مړکی او موسی السلام تم پرځې کې انکار او کې چې مو حجل نشو کولې دا وی بیان الله کوي قالو رديو یا موسی ا موسی ان فيها قوما جبارين یقینا پدې کې یو قوم ده دا قوم جبارين یعنی زبردست قوم دی د جبارين مطلب قد تعالين زیات سخت جنگجو خلک دی وَيَنَا لَن نَدْخُلَهَا وَمَا هَرگس دې ته نشو داخله دي حتا یخرجو منها چې دوی تی وځي ودا د دشمن دې ټول پخپل اوځي ل بیا به ته مونږ ورشو دا ډېر ناشنا خبره ده جنگ وخت راشي نو سخه خلق داسي وایرازي چې په ورزو جنگ کو او سخه خلق چې وهې وایرازي کپه ورزې نو دې هیټ تاسو په ورشي او چې دا خلک تکله وتل بیا به مونو تا داخل شو نو دا خدا اللہ سنت ندی چی چالم دزم کدسی ورکی پا این یخرجو منها نو کدیو تیو وطل پا این نو بیا به مونو ورنان وزو په دی دولستو کسانو کې دوه کسان دی چاوی مومنان دی او مومن بہادری نو اوی چې په توله غوړه چې دا کله کو دی ډیر زیات مایوس کړه او دیو کو ډیر د یېواله ریپورت پېښ کو او دا کو غلط ریپورت دی یوشع بن نون او بل کالب ابن بوقیا مفسرون دا دونه مون لیکل دي دا ځوان پاسې دل او دیو د جرأت او د غیرت د ډک تفریر کړي له فرمایې قال رجلان او دو کسانو منن الذيره داغې کسانونه یا خاافونه چې يریدل یا <تصفيق> خداره چې په د <فدي> يریدون کو کې کسانو یا داه چې ا خلکووي یا خاافونه چاوی یریدل د اللح نه سر د الله یره ور سره د عمل قو دشمن دطاقت نه ندل ان عمل الله عليههما پهدي دوواړو باید الله ان عام کړړنی د ایمانطغوی سوي خو دخلو عليهمون الباب. وینران شې جرأت وله شی ورنه نوځي په دې ان تاسو یې رېګي ولې فیزات د خلکو بو نو ک تاسو په دې جرأت ورنه نوتی فئنکم غالیبون نو تاسو به غالیبي غلبه مستاسو د مې رېګي وعلى الله فتوکلوا او فاللابن داډاو سیګي تاسو د دشمن نې رېګي ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنانی دا تقرير دی خو دا غٹیم که دو پا ورند چگه کرده نورو وی داز وزا مونگا د دشمن خلیلن بیائی او داز وانا سنگ سار که مڑای که او موسیٰ لسلام ته مخاطب شو قالو دیو ویلیا موسیٰ اے موسیٰ اننا لن ندخلها مونگ هرگز نشو داخل اده دی کریتا ابدا ابدا هرگز همیشا پارا ما دامو پیها ترسو چی دو پا دیکی بی فذهب دالجوغا انت هيده گستاخينه ډکه جمله وا واي فذهب انت للاشت وربك اوسترب فقاتلا نو تاسو دوان جنگ وکي ان هاونا قاعدون مون بدلتا ناسيو ديره د مایوسه جمله او د گستاخينه ډکه جمله وا امدا روان دي حضرت مقداد بن عمر د بدر په مقابله فاسدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ورکولا په یو ناشنا انداز کې د بدر د غزاده په چکر چې کریم صلی الله علیه وسلم مشوره غوښته ستا سره رايده مقداد بن عمر وای اې د الله پیغمبره چې تا د الله حکمی نوروال شوم پتا پسیو نو د موسی علی السلام دغه قوم په شالینه اخپل پیغمبر تے ویلیو ازہب انتا و ربکا فقاتلا انا هاہو ناقاعدون وی مون خطا تا داوائیو تمشا ستا ربم دیوی او مون گا ستا سرائیو او سوپر جزمون پا مون کی یوسترگم رپیگی چرتا وم رستنشو ام دې دی په سلپسوری انفال کم را روان دے موسیٰ علیہ السلام پا دیز ایک دیر زیاد خپشو خوب پرمایی قالوا للموسى السلام ربي يا ربا اني لا املك يقينن زم مالك نم الا نفسي مجرد دخل زان واخي او دخل رور هارون عليه السلام ان ددي اختیار را سره داقوم خوري راجیب قوم دي ففرق بيننا نو پسلوک زم قوم پمنسکي او بين القوم الفاسقين او پمنزه دي فرمان قوم کي قالن اولالا فیصله وکڑپین دها محرمت نوداز مکوس حرام د فلسطین زکه و دیو باندې حرام د سلویخ کالا ال تدیو سلویخ کاله زکه مقرر کڑل چدا پدیو ک جوص فیصله والا کم خلق دے دا بادشاہان ملکان مشران چ سومره دیو دی سرداران چدار ټول مډه شي ختم شي او د دې نوو نسل راشي نو هغه به دمر به کار نه یغه به داخليږي خو دی وبنه داخليږي یتیهون فیل ارض حیران او پریشان به ګرځي په دې ځمکه کې په دې دشتو پاران به یو قابل خوا تاویږي را تاویږي حیران ولا سس متاسفوس مکه مخفکهګا علی القوم الفاسقين فقوم فاسق بني د دین په سوره کومه واقع هي ذکر کوي الله تبارك وتعالى نوغدا چې يهودو پر زه د دې پیغمبر اطاعت کړه وي را راوړوي ځکه دوی ته خپ وا چې دا حق پیغمبر دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول علامات ورته په ክګار شيو ی د مکمل پیجندل له څنګه الله فرمایي يعرفونه کبا يعرفونه ابناءهم دی ودا سی پیجنی لکه خپل زامن چې څنګه پیجنی تدې دی باوجودم دیو ایمان نراوړي او د دې پیغمبر په قتل ورپسې شوې دي يهودو د قتل منسوبه جوړولي دلته په زید دي دی چې دیو خپل اصلاح کړه وې زامنو کیسه بیانې د قابیل او د هابیل چې د وړانده قرباني و د حابیل قرباني الله قبول کړو د قابیل قبول نه کړو نفزید دی چې قابیل خپل ځان کی کړي خپل اصلاح کړي وي او په ځان کې تقوا پیدا کړي وي ترڅو د قرباني ام قبول شي د دې په ځای غو په حابیل ورپسې شو ویتا خو زو او مړې کو نو استاسو مثالم داغي په شان دی چې څو حکم دا غوي واغ استاسو دی فرمای وصل علی نبأ ابنی آدم او ول ول په دیو باندې کیسه او خبر د آدم د دوه زمنو به حق پېشتیا اذ قربا قربانا کله چدو قربانی کړي و دته قربا چدو نزدې حاصل کړيو قربانن په او قربانی باندې چې قربانی کړي واریو فتقبل من احدهما نو قبول شودا قربانی د دي یو د دیو لم وتقب منخره او د بلغ قبوله نهوه پهغ زبان کې د قبانې د قبلیدو نهخه به داوه چې چاغ قربانی وکړله دسمان نه به و راغوان قبوله شوي قربې به اوسو زولله چې د چاغ د نو قبوله شوه دسی پاتې خکاره په تو ل کېده. قالله تله نكمم دو ورتهويله د چا چې قبوله نهه ويزخ به تااجما د ستا د ځکه د شوه او زما د نهه قبوله شوي. نوازی پکار خداوه چې ویجی زده اخپل زان پکار د چی مرکبه چی زمان ده قبوله نشوه نو تا وجنمه قال انما یتقبل الله من المتقین نو آغا ورطوی اصل خبری ته سوچو الله اللا قبلی دا چا دا متقیانو نو تا متقی جور شا خود دوی نزخو بدی وجنمه نو آغا ورطوی لئیم بستت ایلی یدکا که تمماته خپل لاس اوګت کې ل تله نی چې ما قتل کې ما اويباې یدي علی کا نیمزه د روګدون کې د خپل لاستا طرف ته ښو لک چې تا مړرکمه دا په دووج ددي مطلب داې داغه راغلی د ووجې او د چې ځان نه بج کې چې خیر دی تروجه مطلب دا چې که تظر ما په قتل په سراپسی او کې منصوبی جوړی. نُزُسْ سَابَقَتَ قتل نَجُوڑُما زَمَنْسُبِ نَجُوڑُما إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ دا ولې زکه ز‌یریږم د الله نه چې غرب العالمین د ټول مخلوق رب دی او إِنِّي أُرِيدُ يَقِينًا زغواړم ان تَبُؤَ اجْتِبَارَك بِاسْمِي زما گونا او اسْمِكَ او خپل گونا هم یلدا خپل گناہ خوې د قتل ګناده خدا چې داسې ما ګنا بر کې چې زستاده قتل منصوبی جوړول شروع او تاب بني حمله کوم او وجنن نو دا ما تب ګنا ویلا ویږي نو غوړم چې دا ګنام شتا شي ما ته ميلو نشي فتکو من اصحاب النار نو تب جهنم شي وذلک جزاء الظالمين او دا د بدلاله ظالمانو په توت له نفسوه نوخستكرل دته یا آسان کلدته د د نفس ق اخي وجل د خپل غور پقطه له نوقط لکو فصبحح من الخاسين نو د اوګزدو د تاانیم نهنی ل الله غوراب دله راولگو یو دا کارغي ز ک راږ چې د بیا چل نهورتلو پړم نو چل والا نورتلوز در اخپل رور سرسو کی نو پر ګرزو گرزو حیران سپیو کی نو پدی که الله تبارک و تعالی و کارغراولیگ یا بحسو فی الارضی چی زمک کنلا لیوری یهو چی دید پارجدتا اخی کئی پیواری سو اتا خیه چی سنگ بدے پتا کی اغا جوسد اخپل رور لاشد اخپل رور این دا چې دی کارغم بل کارغو وجلی دی او بید دی پا مخی کند کنلی دا دا کارغی پا که ورچولی دی او خف کردی دی, دی نو چاگت اخلاس شوی نو دیکھا پشو قالا یا ویلتا ایک دوی اے افسوسا اے حلاکت زم اعجستو آیا زپا دیم عاجست شم د دینام دی ان اکونا مثل هذا الغراب چې دا دی کارغو پشان خوی کنا فا اواری سوعت اخی نوما بده خپل رور دا لښ پټکړې و فاصبح من النادمين نو د اوګر زیدو د خپل مانونه پر خپل کار باندې خپل مان نشو من اجل ذالک امد دې وجنه د دې وجنه دا وجه صد یعنی بنی اسرائیل او بنی اسرائیل کوم وقف صفات بلا ویللم دغه صفات چې په قابل کې کی ور پکیو د کوم اظهار چې دا ادم السلام دغې ظالم زی کډیو چې خپل وجلیو وجلې او د الله تبارک وتعالى دیوته د قتل کولونه د نفسرو د قتلولونه سخت منع کړي وجي تاسو بدکار نه کوئ او دال پاس لیکلی ورته چې چا چې یو کس قتل کو نو لکه چې د ټول خلق وجلی او چا چې یو بچ کو لکه چې د ټول بچ کړي او من اجل ذالک اوم د دې که ثبنا علا بنی اسرائیل مقر کرو مون ببنی اسرائیلو بانی اندهو من قتل نفسم بغیر نفسن چه دا خبره چې چا قتل کو یو نفس بغیر دست نفسنا این اغسو قتل نو کرده بغیر دست گونانا دری وجی دی یو قتل کول دی چه سو قتلو کی یو دات یو سڑه زناو کی د وعد کولو نا دو نکا نفس خزی کسڑهی نو د به ولیکی کی گی پر جنباله یو د څوک مرتد شي او بل د رهزنو د پاره چې کم سزاګان قران کریم بیان کړی دي په هیڅ کم قتل لري دا اوسې پر دراروان آیت کې سبق را روان دي فکأنما احیا الناس جميعا نو کویا کې د ژوندې کړل ټول خلق یعنی چا چې یو قسمړ گویا یا کې ټولې مړکړل انه من قتل نفسا بغير, نفسن بغير دا نفس بغير نفس دم وجلونا او فساد في الارض يادت فساد نپزمککی فكأنما قتل الناس جميعا نګویا کی د ټول خلک قتل کړل ومن احياها او چا چې بچو سوق د مرګنا بچي کو پرکأنما احيا الناس جميعا گویا کده ټول <سؤال> خلق برخړل ولغت جاءتم رسلنا بالبينات او راغلی راغل دوته پیغمبران زمونږه په دلایل واضح سره ثم ان كثيرا منهم بيقين دیر د ديونه بعد ذلك رست د دین په ارض پزمک کې لمسرفون اسراف کوونکو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدل د عقب کسانو چاغوي جنگ کيده الله او د رسول سره جنګ د الله او د رسول مراد دی چې د الله او د رسول د قانون مطابق یو نظامي حکومت قائم شوه دی او د دی نظامي حکومت ته خرابولو کوشش کوي گویا دوی برابر اس د الله او د رسول سره جنگ کوي د دی نظامي حکومت خلاف دیو کاروایا نګي دیو ډاکی غرزي رغزې نګي خلک لوټي خلک تنگي چې دا حکومت بدنام شي د دیو سزا سره د فرمای یقین به د ل دغې کسانو چې لا د رسول خلاب جنکئ یاسهود نهفل الأار د ف سادن او پهمکه کې فاد د پساس کو ششکئ یقطلو سزایداده چې دوو د قتل کړه شي او یصاللهو یاد د پاننسیکه شي او توقد تو ایدي هم یادې د دو لاسونه پریکل شي. و ارجلو همو دا دیو خبی من خلاف ادل بدل یعنی ادل بدل لی پریکلیشی او یون فو من الارض یا دیو دزمکنا دیو اوشڑلیشی دزمکنا اوچت کریشی ذالک لهم خزیون فی الدنیا دا ف دنیا که دیو دا پارا رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عزویم دیو دا, دا پارا پاخرت کلوی عذاب دے اصیخو پا دی کلو قاضی ته اختیار دی چې دلکمه سزا په کار ده خدا در دا کوانو د سلو روح حالتونو د سلو سزاګانی دي چې الله تبارک وتعالى په ترتیب سره ذکر کړی دي وړه حالت ده چې قتل کړه ده خو مال نه دی یعنی قتل سړی و اجل ده فلا ربن الله ربه ارسو جو خو مال ته نه دی غسبته نو دا لپاره ايو قتلوا د قتل کړی شي دوین صورت چې قتل میکړو مال انتغسلې دي او یو صلیبو پانسی د صدا لکه سخته بل خبره مال یې غسپې دي او قتل یې نه دی کړې نو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف ادل بدل د تاسو د مخ په پرې کړ شي د رحم او یو بل چې نه مال قبض کړي نه یې قتل کړې وې ودديد لپاره تیاری کړو هم پدې لاره کې گرفتار شو او يونفو من الارض د زمکه نه له شړل او د شړلو مطلب دا نه دی چې جلاوتنه ک نو جلاوتنه کې غبلزه کې بغلا کې د دې مطلب زمکه ته خالی کې او چچکې او جیلته واچوي چې جی توبو واسي الله دی نهتابو مګه خلک چې توبه استله من قبلې ان تق دی روییم مخکې د دینه چې تاسو به قاب شوي ا لا ستاسو پلیسو نیولی او دو توبه او استله ن بس دا معاپلي او د پلیسو د نیو ننفس بیا تووب نه قبلېږي ځکه چېڅوک پلیس ګیفتار کې نو کوم ظاللیم د مجرین د چا هغه تووب نه اووب فاعلموا نفوش ان الله غفور رحيم يقمن الله بخونکه مهربان دي يا ايها الذين امنوا ايمانوا له اتقوا الله ده الله نو یریږي او بتغو الیه او دتا وسيله ولټوي ده الله نو یریږي او دی الله توسيله ولټوي د وسيله, وسيلة ماناس او وسيله څه او کم کم وسيله ده د دې یو خلاصہ تاسو واورئ وسیله وی لکیږي زریعه قربتا د نزدېکټ زریاله ټول چا د پاراست ورزي چا ته ورتلل جو سوق ځان زریعه کې تا د نبوږی اني نزدیدگی او د دې اقسام دي سلور دی قسم نه دي وسیله وړاند باندې قسم وسیله د نجات او د رفع د درجاتو چې درجات اوچت شي او نجات ملاوشی د عذاب د الله نه یعنی نجات ملاوشی د صنع د الله د عذاب نه او درجات اوچت شي د الله پرېز باندې او هغه څه بس دوی زونه دي ایمان او عمل صالح یعنی ایمان او نیک عمل د دې وسيله د چاته به نجات ملاوشی بل زریه نشته دي دویم وسيله د هدایت ده چې د چا په زریه به تاسو هدايت ملاويږي او هغه پیغمبران دي علماء دي امداشان اولیاء او صالحان خلق دي چې دا غوي په ذریبه دي هدایت ملویږي په مراد 20 اولیاء او صالحان پیغمبر هداده هدایت ذریعه ده او د مرګ نفسم ټول تعالیمات هغه موجود دي قران او سنت ده هدایت ذریعه ده او د دید بارا اللہ پیغمبران را لگلی دی روست داغی دا پا نقش قدم بانی تلون کی نیکان صالحان کی سمردی دا ټول زریعه دا هدایت درم وسیله دا حل دا مشکلاتو او د دفع د حاجاتو چه حاجتو نا مشکلات ختم شي د دی دا دو دی یو اسباب مادیه دی مادی اسباب چی تا تگه شوی نوبوز که ناجوڑ شوی نلاشو دوائی او خوری دا کرلور شی مادی اسباب موجود دی کنه او تا چت تخیجو نو پوڑای راوڑی ورطولگی او چتو خیجی ورطا دا مادی اسباب او دویم دا اللہ تبارک و نه دعا دا اللہ دفا نه دعا کول سلورم وسیله د استجابت دا دعا چې دا دعا بسن قبلیگی دا سلورم وسیله وسیله استجابته د قبل دو د دعا او هغه څه دی وړمبه دي کې عبادت دعا به کل قبليږي چې سړې عبادتو کې من زکات حج روزه جهاد تلاوت د قران ذکر د الله یعنی هر عبادت وسيله ده د استجابته د دعا او دیم اسماء الحسنا د الله تبارک وتعالى دا سمرتج دا الله نمونه دي د دې سره لفظ دا یاو لګوا یا الله یا رحمان یا رحیم تر پوری دا د وسیله د استجابت د دعا دا سمرتج نمونه دي او دریم بلم شیشت ده محبت د صالحان سرا تد نیکان خلق سر او خلق سرا مینا او دامی عبادت دي یو شاعر وای احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا صالحان او ود نیکاله سره مین لرما فخپل نیک نیما خدا امید بده چې د دیود ملګرتیا په وجه په ماتم الله د نیکې توفیق راکې زبم نیک جوړ شما د دې سلو ور وانه دا ذریعہ دی د سره بل شی تلکول په دې باندې بزیاټي د اولیاء او قبرن تتلل او د قبرن زياتت کول او بیا د مرغ نفس د دیو د قبرن خوalse کې ناستل د قبرنو کاړي مس کول دا واستاخ دا دا پخپلم د الله نه بل چا ته اواز کول د دی دې ته شرک او دا وسيله د قرب د الله نه ده بلکې وسيله د غضب د الله تبارک وتعالى نه دی قبرن ترڅ ته کول تد سفر کول چتر لگی تا بی ستر تر لیدا سفر کې چرته زما د بابا سب عرس ده نو عرس خو باراب کی وعده ته وای نو درز دا غو سوشی وعده ده دا وعده ولات په کوم طرف جوړ کړي ده د مرګ نه پس ته ول وعده کې د مرګ نه مخ کی اوسره دومره مینا ورسره وا نبی کریم صلی الله علیه و سلم د قبر نو رچو نه کول نو من نه کړی ده و قبرونو باندې فاسه د جمعهونو جوړولو د ګمبدونو جوړولو او د قبرونو د په خولو نه مننه کړی ده ځکه دا د فاسجه کم قبر, ده، قبر، دا دا دا ده. دی دی و ده شو نه غش خبر د ګمبدونو او د جمعهونو او د سومره جتا خښته کړی ده د دې دن ملي مړی ته حصہ پیدا نه رسېږي کړي ده مالدار خلکو قبرونو خلکو ډیر خښته جوړ کړي دا ټول مالدار به جنتلتلو غریبان هم د وو نو دنه پته نه که مالدار دی او که غریب دی د مالدار او غریبي بنل ته فیصله نه کیږي انصر د خپل عمل فیصله کیږي نو که اسره ډیر زیات مالدار او خو عملی خنو نو البته کاته خراب ولا یو اسره ډیر زیات غریب دی خو عمل خده نو ډیر خده او دا سمره خوش قسمت سره وی چم په دنیا کې مالدارو او د مالدار امر نیکمو دا ځوان د دنیا خوشالي ورسره ما دي خوشالي ورسره او د اخرت خوشالي مګټله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات مالدارو حضرت خديجه کلبره رضی الله تعالی عنها ډېر زیات مالدارا وه خو دې مالداري د الله د عذاب نه بچکل او جنت ته ورسول جنت ته ورسول نو مال سبدشه نه ده او مال چې تا د الله د عذاب نه بچکی او جنتونو ته غوړəsi دا دا وسيله نو دا وسيله ولرټوي ایمان و عمل سالح وسیلا وسیلا او عمل صالح وسلکه عبادت وسلکه او د الله قرب کا حاصل وای نو په دغه طریقو باندې حاصل کئ دا سنيجه نشي وسیلی وګوري چې د الله د غضب او د غصې ذریه یي یو افسر حدیث شه راوړي ته تیغوړي سخل حاجت پرکه خو دې شه ور تر راوړي چې هغه دغه بهر نه یوقه تاولا دے. نصبی ستاحا بلکی ندا اللہ دا ولا دندره وډه ده نو سبي ستا حاجتون بیا چرتم نه پرکې بلکې پرکار بيدرتا دا الله د غضب وسلی بن لټوي بلکې دا الله د رحمت و الټوي وجاهدوا في سبيله او جهادوا کې دا غپلار کعلقم تبلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شي ان الذين كفروا يقدر خلق کو پر کړه دي لو ان لهم ما في الارض جميعا چرتای شیدت یودا پارا غټولر سچ پزمکه کیدی و مثله معه او د دیمره نورم ورسرشی دا دنیا ټول خزانه او د دیمره ورسر نورم چی لیفتا دو دی دغه پارا چې دودا ففدیه کی ور من عذاب یوم القیامه چې د عذاب د قیامت ته دی بچ کی ما تقبل منهم نو دیو نبدال نقبلگی په دنیا کې د دې نډې لکشه مطالبه کړئ نو د دنیا مالونه کوي دا الله درزاده لپاره خرج کړي وي دلته به بچو وي نو البته نه خرج کول اوس کدا ټوله دنیا د خزانو ډکه او د دیم را یو بل د دنیا مراوړي او په پیډې کې ور کول غواړي ما تو قبله منهم ولهم عذاب اليم یریدو نه ان یخرج من النار دیو بغواړي چې د جهنم د اور نه اوزي دیو به دا غواړي جهنم داورد نووزی وما هم بخارجين منها او نبي ديوتون کې ديور نه ولاهم عذاب مقيم ديو د پاره عذاب دائمي والسارق والسارقه او غل سره او غل خز ده غلا حد بيانيږي فقطعوا ايدييهما تاسو کټ کې ديودا لاسونه ديو تورن لاسونه يو یو لاس جزاء ان دا بدلد بما کسبا پس سبب د دې دې کوم کار کړې دی نکاله د عذاب د من الله د الله طرف ما والله عزيز حكيم او الله زبردست دسته او حکمت والے دی فمن تاب من بعد ظلمه نچات توبه وستله بس د ظلم خپل نواصلحه او اصلاح د خپل عمل وکړه فان الله يتوب عليه ان الله بدت توبه قبول کی ان الله غفور رحيم یقینا الله بخشونکی او مهربان دی ألم تعلم آية النپږي أن الله چېيقن الله تباره ق تعال له مللك السماوات والأدغ د فاربات شاهده اسمانون دزمده يعذب ماشاء بخ عذاابور کې اغ چاته چې خوخ شي ويغفر لم ش او بخن ک يغ والله على كل شيءقدرير يا أيها الرسول أي الرسول اپ پیغمبر لا يحظون كل غم جندی نکی تا اغا کسان یسارعون پل کپر چاہوی جلتی کئی په کوپر کئی دا جلتی نمراد سرگرمی خی مصابقت کئی پا کپر کئی من اللذین دا اغی کسار نقالو چویلی آمنا منگ ایمان را وڑے دے بے افواہهم وقبل خلوبانے ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نو را وڑے دے د نجلن مومنان نو ومن اللذین دا اغی کسار نا هادو جو شو سمونه لکهذبډیر زیات او ریدون کې د درروغو دي سمهونه لقوم من آخرین او ریدون کدي د بلقوم د پااره یې دو زی خبرې اوري د خپل رااحیبانو دپاره بیا را زییهغویته بایدیاې دای و دایې نور بلس د هدایت مقصې نهئ او بیا یا اغ خلک لقوم من آخرینغ خلق لم یا تو ک چې تاته نهدي راغلی دې د پارا چاغوی تاته تا را نه شي. يحرفون الكلمه دو وبدلی کلمات مې بعد موازعه د خپل زینو نه دخپلو په تورات کې جنای کمزیر راغی نه لري کې له د رجم احکام دی پټکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفاتی پټکړو یقولون وای دی ان اوتیت ماذا کم داد تو درکړې شو فخذو ونوایخلې وان لم توتوا و کذا در نکړې شو فحذروا نزانته اساته احکام یا زینا کار خسړه او خزر اوشتو ویار رسول الله دی له سزا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تا پوسوکو په تورات کې څه سزا ده یعوب تورات کې خدا سزا رج لګي به عزتکو په څه صفلو په فلوبه او بدر ردی ورته وایو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالیه ناس ته هغه دروغ دی وی غلیشه وی ورشي تورات راوړي چې تورات یې نو ولستله شوروکړه او یوزې بدیل لاس کې خوړو عبد الله ابن سلام مرتبه چت کلاص چې څنګه لاس چت پرو لاندې درجم دایته نو چې پرخو او ښکارشو نو دلته ذکر الله فرمایي او جو براتل وی کزمون د مرزي مطابق فیصله وکړه او وی منئ بدون نظیرو بنو قریزو کې دا بدون نظیر د شریف غنی قبیله او دابل لګس پکوه چې بنو نظیر بقتل وکړو دې بڼو قریزوونه نودیت به اورکاو او چې کله بڼو قریزو کی چا قتل د بڼو نذیرونه به بسړې او دغه فیصله الله صلی الله علیه وسلم تبمرا وړ وی د مرزي مطابق وکړه خو ټیک دا کني چې قبول نه کړي و لم تو اتو فحزرون نزانت او ساته و من یرید الله فتنته او هغه چې الله هغه دغه په فتنه کې فلنتم لکله انه هرګست مالک نه لهودا غد پر من الله دا الله دا عذاب مشیئا شيء ان السوق چې الله دا هدايت او نخلي او دا غي پنتجه کې په فتنه کې مبتلا شي سره د عقل نو سره د پهنه نو کې اولائک الذين دا غ کسان لم یرید الله ان یطاهر قلوبهم چاله نو وړ کې پاک کې لهم په دنیا خزي د دې لپاره په دنیا کې رسواید او د دې لپاره په آخرت کې لوی عذاب دي سمعونا للكذب ډیر زیات اوریدونکو د دروغو دی اكلون للسحت ډیر خورونکو د حرامو دي فان جاءوك دا د دیوغه قاضیان ته اشاره وا چې د دنیا د مال او دولت لپاره به احکام بدلول فان جاءوك کتر دېو تاسو را شپحكم بینهم نو د دې په منسکې په فیصله دا د قتل فیصله د قص یو را ته فیصله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدای قاتل د قصاص فیصله وکړه الله فرمای کذو چرتره شنه فیصله او اعرض من عنهم یا دونه اعراض وک کنه فیصله دوم خیر میکو و, و ان تعرض عنهم کته اعراض وک فیصله نه کی بل یذروک شیء ه د ضرر د تته نشي رسی او کته حم جوړ شو پ سر کوون کې فح کوم ب د هم باللق نو په انصاب پ سلو و الله يحب المقصين ین الله انصاب کوون کې خوښ وکی په او سررنې بتا حم جوړې د هم تواتو د دو سره تات ور سره دی الله ف ک الله حکم وورپې سم یتولون من بعد ذالک بیادیو باپس گرزی دا دین پسم وما اولائک بالمؤمنین او حال دا رجیدون دی مؤمنان انا انزلنا التوراة یقنا من نازل کرده توراة فی اها هدن پدیک احید آیت دی ونور ورنادا یحکم بہن نبیون الَّذین اسلمو پا دیبان پیسلک و لاغی پیغمبرانو اسلمو چاوی اسلام قبول کردهو د اسلام قبل اولونا مراد در ذکر زکه د پیغمبرانو په بار کې دی چې دا پیغمبران يهوديان نه سواره تر ټول مسلمانانو مسلمو اسلام والو د دې دین اسلامو للذین دفرض هغه کسانو هادو چې يهوديان جوړ شيری والربانیون ربانیین علما والاحبار احبار د حبر فقها بماستحفظو من کتاب الله فذي وجهه درک دل... الله د کتاب د حفاظت ځ مدار جوکل شو وکانو عليه شوهده او دوپی به نګوهان پهلا تخ شو او الناسسه نوېږی درې خلکوونه ی هوودیانو ته حکم د مېږي و زمانه وریږي ولا تشتر و بیاآياتې سمننقلله او تاسو ماخل زما تونبانې لږ پیسې د دنیا ټول لګره ومن لم بما انزل الله او چا چې فیصله ونه کړ په غصه بن چې الله را لګلې دې ان الله قانون فاولائکهم الكافرون نو دغه خلک کافراندي وکتبنا عليهم فلسکړو مون په دیوبه نه فيها په دې څورات کې ان النفس بالنفس چې نفس به وجه لکی د دسو مقابله کې وال عین بالعين واسترقب واستکی چې د په مقابله وال انف فوزا بکټکی د فوز په مقابله کې والاذون بالاذنه وګد د وګ په مقابله کې والسنه بالسنه وګاخ بوستکی با د غاخ په مقابله کې والجروح قصاص او زخمونه په برابرۍ دي فمن تصدق به نو چا چې صدقه وکړه د دې یعنی دا, دا زخمونه معفر بدلې والغهستو فهو کفاره له نو دا بد د ټول ګناونه کفاره وغرزی ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه چې پیسې له ونکړه په هغه قانون چې الله را لیکلې ده فاولائکهم الظالمون یقینا د خلک د خلک زالمان دي او قفینا علی آثارهم او ورفسیل لیګلیو مون په د دیو په نقش قدم بعیس ابن مریم عیسا زوی د مریم مصدقا لتصديق كون كلمه كو ما بين يديه ذاك الكتاب الذي نُخِتَ من التوراه التوراه نوغت ورکړو مونږه انجيل چې پاره کې هدايت او او تصديق كون کې كو ذاك الكتاب چې د دې نُخِتَ من التوراه التوراه ني توراتو وهداوه موعظه للمتقين وليحكم اهل الانجيل او په څه دي و کې انجيل ولا بما انزل الله فيه واغه څوبن چې الله را لګل لري فریق او من لم يحكم بما انزل الله واه چا چې فیصله وکړه واغه څوبن چې الله را لګل لري فؤلاء هم الفاسقون نو داخلك دي فاسقان ګوره د دې چې کافر ظالم او فاسق وي اغه څوک چې د الله فقانون فیصله نکړي نو تاسو ګورئ دا سړی دری زمونونه کی چې د الله ف قانون پصله نه کوئ یو دا د چې دی د الله د دی قانون نه انکار کوي نو کافر دی بل دا چې په دی قانون پصله نه کوي نو دی په خپل ځانو په د ټولو خلکو ظلم کوي نو ځکه ظالم دی بل دا چې په دی قانون باې پصله نه کوئ نو د د الله د اعتات نوی بل طرته ځ او دغه د فاسقه نو دا ظلیم د کافرم دی فاسيقم دی دا ټول صفات پکې جو مشورې چا تفوسو خدای کریم صلی الله علیه و سلم نو وی یا رسول الله خود بنی اسرائیل او علماء مراد دي کنه خلق مراد دي دا خبره چې چا وکړه ده حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ ته کړي وا نا ورته دا, دا بنی اسرائیل ډېر خرو نه دي ټول سختي ترخی ترخی خبری دا غوی دا پالدی او دا خوگی پاکیستان سو دا پالدی تاسو دا غوی په نفس قدم بزوی دغه حکم بستاسو مې وانزل لا الیکل کتاب او نازل کړه دې تا ته کتاب مصدقا لما بین ایلیه چی در تصدیق کون که در آغس چی دینا مخی تیرشوی دی من الکتاب دی کتابونو ناو محیمنن او دی نگه بان دی محافظ دی داگی فحکم بین هم نفیسلو که دیو پا منسکی فا آغس بانی چرا لگلی دی اللہ فاک و تابداری مکو دیو دا خواهشاتو دا آغسنا چرا غلی دی تاتا یعنی دا آغس دا پارا عم ماجاک من الحق یعنی چی تبری دی آ لكل ان جعلنا دهری د طارګرزولې د مونږه منکم اساسونه شرعه دستور و مینهاجا او لا رد عمل ولو شاء الله لجعلکم امه واحده او قد الله خو خوین تاس ټول به یو امه ګرځولې وي والې یبللو کوم في مع تااکم لکندي د پاه ج تاسو با از معش شو کې پاغس کې چې تاسو د درک شرتونې در کړي دي په طبق خیررات نو جلتی و کوې پهنیکو کې یخی الله طرفته ګرضې دلستاسودل ټولو نو خبر بګ تاسو پهغ بنج تاسو باغ کې اختلاف کوو نحکم بینهم او پیس کو د دوو په منز کې بما انزل الله. باغه سبحان الله رعلی ګلی دیو تابعداری مکو د دیو د خوایشاتو واحذره مود دیو نزان بچ ساته او خیر ساته یپتینو که چې چرته د دوکه نکی په فتنه کې دیو نه چې وادي نړی عام بعض ما انزل الله علی...